Під носом було лоскотно, він боявся чхнути, бо йому здавалося, що зараз там, під його носом, завис маленький янгол бізнесової удачі, що лоскоче його ніс крильцями, і не треба його нервувати чханням. І ще помре. «З вашого дозволу, мені потрібно не іншу нараду», а свої пропозиції, Миколи Миколаєвичу, я передам вам у письмовій формі. Павло підвівся і вийшов. Долоні його свербіли. Він перебував у дивному стані. Здавалося, більшість присутніх бачить, що з ним щось не те і може викрити його. Долоні засвербіли ще дужче. Павло замкнувся в кабінеті, сказав секретарці, що його немає, він вирішує важливі державні справи. Дівчина слухняно кивнула для порядку, вийшла з приймальні, закрила її і пішла до подружок у бухгалтерію. Розповідати, який він, Павло, жлоб та імпотент. Зробив кілька дзвінків від того настільки збудився, що захотів було запросити секретарку, але потім передумав. А раптом вона прожене фарт. Рівно через день він надав свої письмові рекомендації, а ще через день проект одного указу, а ще через пару днів Святкував позитивні висновки, які були винесені щодо проєкту указів керівниками двох профільних департаментів. А ще через пару днів Павла було викликано на килим до самого. Сам сказав, що вражений його Павла за повзятливістю і сподівається на те, що Павло розуміє. Ділитися сам Бог велів. Павло сказав, що, в принципі, він все усвідомлює. Відразу назвав розмір своєї частки і запропонував частку самому. Потім він підготував заяву про звільнення, почекав, поки певні документи наберуть чинності, і відбув за іншою робочою адресою. Через місяць після його звільнення – Представники торгівлі жваво обговорювали новий указ президента про те, що всі підприємства, незалежно від форми власності, мають використовувати в своїй роботі винятково касові апарати корейської фірми, ну, назвемо її, ну, СНЕК. Павло сидів уже в іншому не такому величному, але дуже комфортному кабінеті. У приймальні сиділа секретарка, яка, мабуть, змінила свою думку про те, що її бос – жлоб. Ну, не знаю, як щодо імпотента. У кабінеті поруч сидів керівник одного з департаментів, що дав позитивний висновок на проект указу. Це був заступник у справах зв'язків. Поруч із вхідними дверима, що запрошували в старовинний триповерховий будиночок кольору розведеного водою розчину марганцівки, гордо блищала табличка «Офіційне представництво корейської фірми «Снек» в Україні». Ще через місяць Павло Де щасливо сміявся, поливаючи французьким брютом пляшку якого співробітниці, чарівні дівчата зі знанням англійської, встромили йому між ноги таких самих щасливих співробітників. Вони ставали на коліна і жадібно ковтали цівки шампанського. Так Павло святкував отримання свого першого мільйона. Поки я слухав цю захопливу та повчальну історію, Моя сусідка розслабилася, навіть руку свою закинула на територію мого крісельця. Хто дозволив, а? Сидіти і боятися. А ну, встала корова і пересіла, геть від мільйонера. Ну, засмагла сука в боргу не залишилася, вдарила мене пластиковим крісельцем якісним, добре що порожнім сутком, у яких нам стюардеси з наліпленими посмішками подавали обід. «Ну, я міг би взяти тебе секретаркою, звісно, якщо ти щось торопаєш в оральному сексі», – пихато промовив я. Вона озиралася у пошуку чогось важчого за порожній судок. «Гей, на моєму боці сам месір». А з ким мені ще було поділитися такою карколомною новиною? Привіт, Славусю! Слухай, як мені з літаком не підфартило. Сиділа поруч із якимось довбалом, котрий торгувався з дияволом. І ще, мабуть, дрочив. І, сука, все ніяк не міг допецькатися. Славуся, схожий на людину, яка може зжерти цілого мамонта в два прийоми, Її ніжно цілує. «Ой, що це я бачу? В світі тварин? Кохання крокодилів? Тьох! Не хвилюйся, Люба, нахера тобі через якогось хера нервувати? Це шкідливо!» «Ну, я думаю, що шкідливо знімати з цієї любої ціпури та випускати її ходити поміж поки що живих людей». Дивно, вона схожа на хижу гієну, що ласує мертвяками, а він більше схожий на циркового ведмедика, що ласує цукром із кишені приборкувача. Як вони можуть бути разом, ці двоє? Ну як? У природі такого ніколи не буває.